Erakoi inauteriak bihar hasiko dira ofizialki, nahiz eta intzineko bi asteetan ere zenbait ekitaldi egin dituzten herrian beste hauek heldu direla ospatzeko. Hain zuzen ere nereiz Zapiain beratarrak azaldu digunez, inauteriak baino bi aste lehenago kaldereroak ospatzen dituzten, bortziretako herri honetan. Inauteri ikospatzen dire hiru egun gozitan, direla urtxgun gizena eta astelena. Vino egun horiek vino leno, bi asteleno ospatzen dire kalderu. Eta kalde duruko espatzen dire errateko herriari bezala mendigutxirea nauterik heldu direla, edo iritsiko direla. Eta, bueno, kalde erotan, e, iten dena da pixko, e, erriko jendea biltzen da, eta joaten da oso-zauzo, oso, oso, poskantatzen eta berako musika bandarekin poskantatzen, e, kazuelak jotzen, kalde eroz eta bukaeran, e, banatzen da baratxurri zopa e, mundu guzintzat. Kaldereroen ondotik hortzeun gizena izaten da inauterietako lehen eguna. Zapiaineek azaldu digunez, hau aurren egun nagusian da. Zugun bizena raten aldak beran dela umeen inauteria eguna bezala Zeen hoiek dire protagonista modu batein. Goizigatetzen dire itxe-itxe eskian, em, kantatzen, betxo botatzen eta janaria eta dirubila. Ta gero egurdin aldatzen dire eta jazten dire luetartzai bezala. Eta atetzen dire berri auzo zauzo, zauzo. inu eta hartzaiak kantatzen eta dantzatzen. Eta bero izaten dute normalian, beren dola bat ezte Eneritzek kontatu digunez, inudeta hartzaiak egiten dituzte beran ere Euskal Herriko bat txokotan bezala eta hortzegunean aurrean txandaden moduan igandean gazteta elduena izaten da. Hauek ere inudeta hartzaiez, mozorrotu eta kaletan barna ibiltzen dira dantzan, Hala ere, beste hau desberdin ospatzen dutela ere argitu digu zapianek. Igan din jelduan e, nagusia. Beran inudeta hartzaiak e, ez dire donostiko eta iruneko inudeta hartzaiak bezala, E, beran e, neskak muti ez dire, hau da hartzaiez, eta mutikoak e, inudez jazten dire. Emateko inauteri itxura hori ez. Eta, bueno, porgelitzen gara goizgoiztikan normalin, bedetzik aldera, betzitan abituko ginen jazte garatik, eta ematen dugu erri guziri guelta. Eta, bueno, elitzen gara kantatzen, antzatzen, lehugu guzitan, eta azkenin irauten du egunguzik hoz aire lotendu egon guztia. Eh inu eta ertzai besta honek e, normalin eh laia bukatzen da. Mino gero hiendik segitzen du pizkot eh matxa ostatu zasta Azkenik astelena izaten da berako inauterietako azken eguna. Koizean goize helduak gosaldu eta baserriz baserri biltzen dira eskian. Eguerdi aldera berriz, herrira jaitsi eta bertan cuadrilak elkartzen dira mozorrotuta eta elkarrekin. Pasatzen dute eguna. Pero astelenin e, batzutan jendik oraindik ez segitzen đu ne termino bazen oitura gosaltzeko eta baserriz baserri joateko eskian. Hau da hortzegunetan umiak ezela, pues, e, elduak, atetzen ziren, bueno, elduak edo familiak e, hastelenin goizgoiztan, basa herritatik eskian. Eta, bueno, eta gero, ba, herriraietz, behin poz ja ikusten dire karrozak, e, jendin mozoru desberdinak, eta horrela, normalin ez da egoten moduko plangintzarik, ez? Herriraietu, ikusi mozorruak, E, Zernolako karroza gauden eta gero bazkaldu eta txaldia normalin izaten dugu batuka da dugu el el el el el elektrotxaranga. Hori zen eran hasteneneko plangintzaia.